שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים? מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, חמוקי יריכייך כמו חלאים, מעשה ידי אומן? שררך אגן הסהר אל יחסר המאזג, בטנך ערמת חיטים, סוגה בשושנים. שנשדהיך כשני עופרים, תאומה צבייה. צברך כמגדל השן, עינייך ברכות בחשבון, על שער בתרבים. אפך כמגדל הלבנון, צופה פני דמאסק. רושך עלייך ככרמל, ודלת רושך כארגמן. מלך אסור ברהטים, מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים? זאת קומתך במתה לתמר, ושדייך לאשכולות. אמרתי, העלב את תמר, או חזה בסן סינב, ויהיו נא שדייך כאשקלות הגפן, וריח אפך כתפוחים, וחיכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. אני לדודי ועליי תשוקתו. לך דודי נצא השדה, נלינה בכפרים, נשכים על הכרמים, נראה עם פרחה הגפן. פיתח הסמדר הנה צוהרימונים שם אתן את דודי לך הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך